I augusti inviger kronprinsen Tranebergsbron i Stockholm. Det är det hittills längsta betongbrovalv som byggts, 181 meter. Bron har kostat 4 miljoner kronor att färdigställa. Över Sund på västkusten har det ännu inte byggts någon bro. Men midsommar firas både i Sverige och Norge och där kallas högtiden för Sankt Hansaften. Här är ett samtal över sundet mellan den svenska reportern Olof Forsén och hans norska kollega Einar Schibby. Och det hela sker både med och utan radioförbindelse. Göteborg mot Halland. Jag står på södra stranden av Svinne just vid norska gränsen, och hoppas kunna få ett intryck av hur man firar midsommar i dessa trakterna. Hallå, Oslo. Vi befinner oss nu med mikrofonen väster om på den norra sidan av Idrefjord, en mil ut från Halland. Vi står helt nere vid stranden, akkurat här, vart Sunde är smalast, och alltså där över på den andra sidan. 150 meter omtrent, där står svenskarna. Det programchefen i Göteborg här på scen som leder den svenska sendingen. Vi kan se varandra, och vinka till varandra Och våra tekniker har utstyrt oss på en speciell påbindelseslinje, så att vi också kan höra varandra. Och nu ska vi då fira Sankt Hans kvällen samman. Vi gör ett sprang över sund och hilser på på Hallå på scen, här kommer vi. Det finns. För... Jag ser alltså min norska kollega stå på stranden mitt emot mig. Det är, som han säger, inte mer än 140-150 meter, så jag tror till och med att jag ska kunna ropa över sundet till honom. Woohoo! -ho! Woohoo! -ho! Ho -ho! Ja, för det jag. Nu hojtar Sibby tillbaka och vinkar åt mig. Nu ska vi se om vi kan få en ordentlig förbindelse med varandra. God dag Sibby, hör ni mig? Ja, ja, hallo. Det är fint. Nå, no, då ska vi försöka hjälpas åt och ge varandra en liten glimt av missomma ut här trakten. 1934 är ett ovanligt varmt år. Medeltemperaturen är den högsta sedan mätningarna började i mitten av 1800-talet. Den högsta temperaturen, plus 34,6 grader, uppmäts i juli i Klagstorp utanför Skövde. Årets lägsta temperatur noteras i mars, minus 39 i Tärnaby i Lappland.